Lo baixamos un poquinho música e vamos Que a siguiente convidada Que a siguiente convidada vai nos poñer A alegría no corpo Sabes tá. por que, dime Porque mira, tu xa sabes que eu sou un amante da poesía E no sendo unha muller E encima a la brega uhum. Mais ainda claro. Que podemos dicir de Ana Vila? Pois unha gran poeta Unha gran escritora Estás... En fin, as vacas ten que dar o leite Queiron ou nun queiran <risas> vale, pues tamos a vuestras. Vamos saludala e vamos dallles boas tardes. Moi boas tardes, Ana. Moi boa tarde, Xulio, moi boa tarde, Mando. <risas> boa tarde, benvida, moitas grazas por atender a nosa incomodidade a nosa así entre comillas. De verdade que agradecémosche que nos dediques estes minutitiños, non porque seas poeta solo, sino sí. por ser muller E por atender a nosa última Este é o noso último programa Da tempada 2021-2022 Por lo tanto, para noso é unha honra Terte aquí na, no noso programa A honra é Para min, eh, creo que Para todas as persoas que vos están escoitando Día a día eh, Vai ser unha magua pero tamén é eh, unha le saber que despois dunhas vacacións volvades a estar outra vez aí con... Ah, iso sí, sí, ah, de, no, esto... temos ganas e queremos, claro que si sí, queremos volver, queremos voltar outra vez, <risa> outra vez aí. Por certo, eh, felicitarte, porque teño entendido que con eso da nova poesía litrica, pois eh, sí. estivete estades de, de celebración, sí. e ti eres unha das participantes, non? sí. Eh... Sí, en alguna forma pues, bueno, eh, participar eh, relativamente Porque eu estou en Taboada E eles son máis da zona de Vilalba e todo por aí entón, bueno, Pero sempre que podo, sempre que me posible pois Colaboro con eles eh, bueno, Igual que colaboro con cos poetas sí, sí. do reencontro aquí de Chantada E con Bosco É un honor Para min é unha honra Porque bueno, dar visibilidade ao mundo rural E sobre todo son pois, a unha muller pois É unha honra Veixo un frío Taboada, ese é okay. o lugar de nacemento de Ana Vila Portomeñe esa poeta Exacto. labrega galega que, que bueno, hai que re, resaltar outra vez o feito de ser labrega porque coñecemos outra um, poeta um, pastora si ¿Sí? que uh -huh. quere ah. dicirse que no rural um, tamén hai uh, hai xente moita gente... cultura sí hai moita, moita. De feito, esa pastora teño a honra tamén de coñécela personalmente. Estuvemos dúas veces, bueno, unha vez xuntas. Hasta, eh, bueno, é un orgullo que nieves. E eh, bueno, para ela tamén un saludo moi grande, porque aprecio moitísimo. O seu, o seu traballiño ese último, ese, ese, ese libriño retrincos, non? A sí, Por certo, falando de libros, ti, o último, non, non sei, non sabemos del, como foi? Que, que non, non nos enteramos. O último, bueno, foi un libro escrito a man, Bueno, sí. escritamán, teño aquí sí, sí, Escritamán, eh, do que vos vou a leer Despois un poemiña miña sí. eh, Pero bueno, seguida se esgotou tamén E eh, bueno, non vai haber máis Vai ahora dentro, se non hai novedade Alapo Vendres, día nove sí. eh, Día 10 pois pues, fará Unha presentación, un novo libro En compañía, o sea, colaboramos Tres mulleres, do rural Unha é costureira, que de Melide E a outra tamén é unha tabuedesa Unha compañera miña que se chama Narrey mm. Eh, Entras tres, pois pues, faremos fixemos aí un pequeno libriño de poemas. Hai que apuntar, apuntar as, dúas, ¿verdad Armando? Hai que te sí. los aquí non os non os ver se si somos capaces. Eh, eh, como digo eu teñen que pasar por a nosa pantalla. Si, sí, claro. Pois comentarei elo e bueno, será un rapoñeira en redes tamén o tema do libro porque foi algo así apuradiño, pero bueno. Esperemos sí. que, que este aí. Escrito, Amán, eh, de que vai? Dínos un poquinho, aos nosos mm -hmm. ointes, aos que te escoitamos directamente. O libro que a Man pois é unha homenaxe, digamos, a escrita que fixemos toda a vida, bueno, que fixeron mm -hmm. os nosos antes canós, eh, aquelas cartas que mandaban os que, as persoas que estaban na emigración, que non tiñan mm -hmm. forma de comunicarse ca súa familia, sí, pois sí. escribían asas cartiñas, E, bueno, lle unha homenaxe, digamos, a eles eh, e as aldeas, que se titula Sentidos nunha aldea. Pois, dai ven o, o homenaxe, unha pequena homenaxe ás cousas que se facían, digamos, na, na aldea. Porque, quantas cartas, non sei, se escribiron en moitas das aldeas? Eu penso que moitísimas. De feito, eu tuven a, a oportunidade de... Eh, Bueno, por uns veciños que tiñan xente en Cuba eh, bueno, como decían eles que marchaban pas pa Américas non sí. eh, non era concretamente un país era as Américas Américasentón sí. eh, pa, pa zona europea pa Suíiza e pa Alemania tamén se escribía moito pero poa donde máis mandaban era pa eso pas pa Américas sí. eh, a, a ilusión que tiñan as persoas cando recibían as cartas que non eles non sabían ler entonces sí. decíanlle algún veciño que lle se escribira e que lle sí. las lera. Para min foi, bueno, cando lin algunha e a escribín tamén algunha, pois foi algo moi moi intenso, porque eran sentimentos moi privados, non? Entón emocionante, emocionante. emocionante. Era... Hai unha hay, hay emocionante. canción, hai unha canción dun un, que, que, que temos aquí tamén no no noso álbum eh, eh, descrito, que começa começa así, Aindano liche la carta. Traite chaleo é unha, unha canción dun, dun grupo galego uh -huh. que, que recolle precisamente esas cousas que mm, teñen algo que ver co, co eso, co, coa xente que, que falaba co, co, as, co, co das Américas. Uh -huh. E eu das Américas falaba lle, o, o, o fulano e dixe, mira, mira eh, hai un tempo que non te escribo pero resulta que o tempo vai moi ben ainda que de vez en cando chove. Sí, eh, <risas> e pues, si sí. algo real, o sea, o, sí, o escrito sí, sí. O as escritas daquela xente eran algo reais. E o que ti dicías, eran, eran analfabetas, non non non podían, claro. non podían escribir, entonces da, tiñen escritores de cartas e lectores das propias cartas. Si, sí. sí. en lo caso é que eu tamén do no concello donde son eu, mismo no concello, que hoxe me parece que xa quitaron o astobuzón que había porque hoxe un buzón calquera poden se reculler dúas, tres cartas, senón as do banco as da tienda. <risa> Pero das outras non ven ninguna, e hai os teléfonos e tal. Pero a mín o que me hizo gracia foi unha señora, o seu pañueliño vestida de negro, unha señora da aldea. Eu hasta xurei despois, porque vi a señora que pensaba a cartas antiguabase, mm. e digo, oye, senhora, porque usted se antigua E bessa tanto esa carta, dicía por un fillo que tiño nas Américas. Sí. E dixo é morro morre de pena que sin velo. E, fíjate vale. tú se ve que lle mandaba fotos, e entonces por iso digo eu que nestas cartas vai moita pena tamén, como ben dicía sí. antes. Bueno, pois pues escrita, a man, a verdade é que eu sigo escribindo a man, de eu sigo tendo esta fórmula. Sí. É, eh, eh, el, el moito, bueno, escribimos a, eu escribo moito a máquina tamén. Eu coa, coa pluma. E directamente a meu irmán, casi cada 15 días escríbolle unha cartiña porque porque sempre entre dous tiña sempre tivemos esa relación. Podese facer agora por o correo electrónico, pero el non emprego sí. o correo electrónico, entende, dice, bueno, pues, a el non lle gusta entenderse, bueno, pois a min gustame recibir, anda... parece mentira, pero teño unha sensación diferente cando cando sí. teño papel na má Sí, sí, sí. Sí, eu, a ti? A sí, eu, por exemplo, eh, perdón, eu por exemplo nas, eh, non é que escreba moito, pero bueno, de cando, sí, pero nas, no, na época de Nadal, nas, cando mm. chegan as, as vacacións de Nadal, eh, eu incluso con meu fillo agora que ten 17 anos, escribimos as postais a man, Inda mm. que sea só unha e despois facemos fotocopias, non? Pero mm. mandamos estas postais, ao mellor 60 ou 70 postais na, no Nadal. Sí, sí ves sí. pero É que cando tocas unha carta É como mismo cando leis un libro Eu leo o é... teu libro Por exemplo O eh, libro calquera teu E eu estou lendo o teu libro E eh, penso que te estou eh, Que te estou saludando Que te estou falando Que me estás falando comigo Sin sí. embargo os eletrónicos não. Não. <risos> non Non hai ningún é... papel É diferente, é outro tacto diferente, aparte de que... No, non é tacto, o, o electrónico e o, o visual, este, esta cosa, sí. non, é, non, non existe ese tacto, pero tamén se percibe, quero decir que tamén sí. un, un sirve para poder... Pero é outro, outra sensación no momento que a recibes. Bueno, sí, sí. agradecerche moitísimo que estés con pero mm, despois de falarnos dese de mm, escrito a man... Mm, Seguro que na tua producción literaria e escrita e poética eh algo aí no no para poder hacer ou podernos dir facernos disfrutar dentro de pouco, ¿non? Pois se queredes si sí. un pequeno poemiña, bueno, pues ese era un pequeno amenaxas aldeas, digamos, un recordo sí. delas. De vale. Eh, para... Hai un, po un poema que me encantó. Cal. Claro, claro. Te <risas> fala da <de> aldea. Sí. <risas> E eu xa lle quidén a pues, pues, ilha eh, tebolera, por favor ver <risa> pues, vale, sí, vale, pues, Vamos a escoitarlo Será unha entón. honra a ver, viña, <risa> Cando te irades pues... Ana, no, Cando, pues... cando ti te parece ben viña. Vale, pois pues, an Antes de nada, pues, bueno, as grazas Dou bolaseu a todos a vos E máis a as persoas que estamos coitando escoitando Para aquelas persoas que De algún xeito están conectadas Coa aldea ou tuberon xente na aldea uh -huh. Ou veñen na aldea, vai este poema Eh para Armando, claro, que me mo pediu moi encarecidamente. Antes en cada aldea. Antes en cada aldea os carros sempre cantaban, nos ríos lavábase a roupa e nas leiras a xenta subiaba. Oxe non cantan os carros, os ríos non teñen palabras e as leiras están apagadas. Antes en cada aldea as lareiras tiñan risadas, nos camiños bailaban os zocos e nas palleiras a xenta turulaba. Oxe choran as lareiras, os tocos xa non saltan e as palleiras están caladas. Antes en cada aldea o pouco sempre chegaba. Nas casas vivía o gando e os veciños sempre a porta abrazaban. Oxe xa non chega nada. O gando non ten parada e a xente está lonxana. Antes en cada aldea a vida respiraba. Oxe casi suspira a vida por aquel vivir de aldea Muy bien Ana muchas gracias Muchas gracias muchas gracias faltou che falar do da natureza porque eh, do resto está todo ahí metido. Sí sí comprimido pero espe especifico es é importante o, o que empezaste, empezaste diciendo con respecto aos carros xa non, esco xa non escoitamos aquel ruchir e no. ademais era, era feiticeiro comprobar sí. aquel carro sonaba de tal xeito era de fulanito de tal era de menganito va que si sí, que, que sí, hasta, sí. hasta gustaba escoitar ese, ese sonido non? Sí. A ver de que si. Sí. Oxe, é unha mágua porque bueno, de xeito se oides algún ruido de fondo, lembrade que estou nunha aldea e o mellor pois eu que sei, oides o ruido de algún tractor ou algún tra can eh. Pero bueno, pido perdón por eso porque no, non eso no... Pero no, bueno. non. Non é. Ademais, como ben dicía Xulio, eh, que se veía de quen era eh, cando cantaba o carro se veixe quen era. Sí. E E tamén había outro que dicía Que dicía meu, meu pai tamén Porque meu pai iba a, ca, ca, co, boixo, Coas vacas que iban xunguidas ao carro E cantabañes E parte que iban contentas sí, sí. Pero había un vecinho que se apuraba moito E facía o carro Tunturuntun, tunturuntun Dice, oi, xa vai por aí Manuela apurando as vacas Pois <risos> sí, pues a verdade porque... é que sí porque algúns carros se non cantaban ben, quería decir que o iban mal, mal, mal cargados ou que o que o levaban ou o non levaba ben. Non enténdes sí. esa gente, ese, certo, ese uh -huh. Bueno, o caso que ese disfrutar queda por escrito algo que nos vivimos dedicativos e que quizás moitos dos rapaces, novos pois o que te dicías antes, non? Foi de que, de que teu fillo pois a, te acompaña escribindo non no nada, eso fai mm, creatividade e fai crear pois unha relación social moi é. moi importante, claro. e, e, unha afectividade tamén. Tamén queda Eu teño estado falando con el El gusta moita música Ves. De feito, a poesía non lle gusta moito Pero... Non é que lle guste moito Estuve falando así con ele Se teño falado con xente E din que, últimamente bueno, pues Sobre todo en galego Como moita xente cambiamos a forma de falar sí. Ya que temos escrita Polo tema normativo sí. Eu supoño que pasará pues, eu quise, en Cataluña e No País Vasco y En todos os idios claro, pois a xente máis nova, como xa non está acostumbrada ao bolígrafo nin ao papel, tanto, sí. pois, xa, é que se me fai moi pesado ler poesía, porque non entendo, é dicir, claro, buscas palabras moi... En cambio, se escribes eh, ou lees ou falas e eh, o que falas a diario, pois eles si sí se sinten máis a gusto. Es que, claro Debe que... ser por eso, porque, porque se les fai complexo, pois, ler poesía. Pero, uh -huh. bueno, está empezando unha remesa de xente moi nova aí que, que está dando moi forte, sí estades moitas, estades moitas, moitos, sí. eh traballando para que o noso idioma sexa non só mentes poesía, senón tamén literatura e contos. Ademais, ultimamente hai muitísimos contos, muitísimas pu publicacións De, de persoas que de novela corta tamén e de uh -huh. cousas moi sí. interesantes e, e nomes no mes de, de, de, de grande valor que, que sí. estánse um, producindo producimos. o feito de facer eses encontros poéticos entre uh -huh. moitas persoas ese pues, eh, es encontro de chantada que nos comentabas antes ou sí. a, a nova poesía literrica e etírica pois pues, dan a entender que Que, que, que está fervendo sí, sí. ese traballo literario. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Cada vez sí. hai máis, máis xente involucrada. E despois, eh, mesmo os que participamos, como eu hoxe, que, entre comillas, non son a escritora, son, simplemente son a gandeira, que sí teño por vocación escribir e que me encanta. Decir. Pero se nos mesmos, como escritores, vou uh -huh. decir así, da que non nos eixa... Eh, axudamos uns aos outros ou valoramos o traballo de outros, cada vez pois pues, vai habendo máis xente que está aí, está mostrando o seu traballo, o seu talento, que ten oculto, que lle dá vergoña ao millor pois non sí, ten sí. por que ter vergoña, ten que sacar o seu talento para, eh, para fora A, a vergoña é non falado é dicir, acórdome de que en varias ocasías temos, temos falado con xente tal. é que a ningún galego non, me, non se me dá ben porque dame vergonza porque vale, vamos a ver. No. tú falo, que te encanas que te equivocas, que dices Bueno, tabla en lugar de mesa, un mes en libertad, tipo eh, eh, te mui ben, pero nah, nah. O, o, o, que non, o que non está ben e non falado eh, Exactamente. Se si non, non falas non quero decir que tú no no no que interesa o importante é falar nada máis. Eu talento digo, que teña, eh, eh, claro. sí, sí. Eu como lle digo, digo a Xulio, digo, "Bo, a foca tantas veces a todos." verdade é que Como a todos, <risa> a sí. como a todos eh. a ver, Pero pero o que dicías ti, Ana? que vos pues, axudades unhos os outros uh -huh. e sobre todo esa nova poesía que tirica dica que esto, uh -huh. vejo, porque eu sigo nas redes e vexo Antón de Guizán, en fin moitos uh -huh. e entón, pois, eh, vexo que, en fin que é, un, mm, é un habano de, de, de xente un habano de xente que hai aí metida digo, uh -huh. pois hai que dar valor a isto porque isto son os que están preparando a vida eh, preparando, dixéramos, a escritura para os que viñan de atrás. Sí, o sí. camiño. Uh -huh. Eu lembro, bueno, se me permitides, sí. eh, lembro que, bueno, eu a facer un libro primeiro, pero despois a raíz dese libro, pois pues, tuve en contacto con José Estevez, que de lugo, que empezou sí. co Roteiro das Artes, sí. eh, despós coñecín eh, Mondoñedo e Poesía, a través de Antonio Rey Gosa, coñecín Antón de Guizán, uh -huh. Eh sí. bueno, en pues, Vigo de o traballo que fai na nova poesía guitírica, como Moncho Bouzas e tal. E despois empezaron agora pois pues, os poetas do reencontro na zona de Chantada, eh Martiño Maseda que sigue por Vilalba, sí. sí. eh Xosé sí, claro. Carlos Uxoán, Xoán, é dicir toda esta xente sí. e incluso traballan cos hm mmm, non, colaboramos con, con xente de Portugal. Sí. Eh bueno, pois pues iso é un habano enorme de, de, de posibilidades E de sí. demostrar Toda, toda a riqueza galega e toda, toda a riqueza poética e cultural mm. que queremos entonces ¿No? eso é algo impresionante e eu para un para nós é un orgullosísimo para non ser un grande orgullo e un placer enorme ademais, eh, como medio de comunicación pues facémonos eco e eh, iso que, que fai falta é eh? dicir, que que, que, que, se de, que se lle de voz que, que, sí. oh, eh? que non se fala non existe non, iso é verdade Quero decir que detrás... Bueno, que me perdonen as miñas todas esas compañeiras porque, bueno, non, non me o sea, hai a homes non? Pero, bueno, fomos que primeiro coñecín neste mm -hmm. ámbito, digamos así. Pero detrás deles ou ao lado deles estamos moitísimas mulleres como... Claro. Bueno, Pero menlo, men, menudo agado de mulleres aí aí metidas, eh? por, por Exactamente. Sempre. Estamos ¿Eh? dando voz eh, a todo a todo o sentimento que, le, que temos aí. Quería eche preguntar, uh, sí. Ana que ti te moita relación con, con todos é, Hai unha unha muller que me parece que xa entristáramos unha vez, unha tal Andrea Maceiras, non sei se a coñeces. Eh, personalmente non, persoalmente non. Bueno, pois eu queriache pedir que me fixeres un favor, que era que, que, que no momento que poideras que, che, que, que a felicitaras porque parece ser que acaba de de gañar o premio Reiña Lupa, porque Sí. El... Oh. Ah, si, si, si, si. entendido, sí, eh, ¿no? si, no teñes máis rede. Exatamente, ese... persoa non a coñezo pero sí, eh, si sí, gañou, acaba de non sei, se fai dos ou tres días que saliu nos no xornais, algo, algo así Sim sí. uh -huh. mm. Bueno, pois pues nada, era solamente porque sí. tendes moita relación entre todas as mulleres que, que escribides, que creades, que facedes cousas tan interesantes pues Pois era solamente porque si te, tiñes ocasión que saib, que saibas Eu non xa fare, faremos o posible por, por facer eu comunicárselo mediante correo ou mediante que fora Pero é importante saber que outra muller máis acaba de ser premiada con... con... Mm -hmm co premio Reña Lupa un, un, un premio bastante uh, apetecible, non? Porque económicamente según teño entendido Si, sí, mm -hmm. creo que non sei a cantidade pero si, sí, é igual que outra outra muller que foi ir a Collazo e tamén conseguiu mm -hmm. unha beca para, para ir ao Estranxeiro sí, sí, en oh, cierre Últimamente eh, levamos un ano de pandemia, digamos, pero ano, eh, niste ano 21 están as mulleres, eh, creo que, arrasando no tema, no tema da esquina. Estupendo. É, sí. E nos, tanto Armando como eu, eh, o nosos programas Sampre en Galicia e, gal e Galegos Novaes, pois temos a honra e o, e o prazer e a, e a delicia de considerarnos, entre comillas, eu, esta era unha, unha unha brincadeira que eu tiñe co, co uh, con o meu, con o queridísimo amigo Xosela uh, Mela, um, tristemente sí, sí. falecido, pero que resulta que nos considerábamos Nos talismán de todas as persoas e amigas que, que, que, que entrevistábamos. Sí. É dicir, que a Iria Collazo, entrevistámola, e resulta que foi premiada con a beca. A, a Andrea Maceira, entrevistámola, e foi, resulta que foi premiada co premio Peña Lupa. A, a Carmen Perín, entrevistámola, e resulta que foi premiada co os premios Min da Música en Coruña. A Xavier Díaz, entrevistámola, ah, sí? e foi premiado tamén co premio... É dicir, Era unha brincadeira sí. miña, pero resulté que coinciden sí. coincidencia. Coincide. Eh, ademais, vale. ademais, hai outra muller que é cantante, que se chama Ses, ah, sí. que cando, cando estuvo con nós con nos estudios, nestes mesmos estudios, en Radio San Boi, pois cantos eran, Xulio, eh, tres, seguro? Tres, sí, tres, tres. tres. Pois pues, hoxe xa ten unha banda. Que hai unha, tres componentes, é... E, eh, bueno, pois, pues, eh, tiña, tiña ganas de, de que o convidaran precisamente aquí en Cataluña, e xa sí. leva por, me parece que, tres concertos aquí. Bueno, o, o, a verdade é que, eh, a ver, eh, volvo a repetir, é unha brincadeira miña, concretamente era unha brincadeira entre, Arman, a, entre a, o noso querido Lamela e Maixeu, pero esa coincidencia para nos enche de orgullo e de satisfacción de verdade. O sea, se que querer decirse que tú estás na lista e eh, que mm, posiblemente, non sei sé si se serás premiada ou agasallada, pero si sí que o que si sí, é certo que estás que estás nesse nesse Talismán do, do nosso programa. Por tanto, pois non sei. por haberla premiada... Premiada xa son por, por estar aquí con vos e por, bueno, por haber coñecido a xente que coñezo e por ter a honra del sacar a, a luz as cousas que fago, non? Sí, sí. eh, eu estou orgullosa, eh, de feito, conezo moitísima xente que, que colabora con vos, como Mercedes, sí. eh, Vázquez Saavedra, eh, como, a, non sei, un montón deles que salen ás veces, que eu escoito moitas veces, bueno. eh, o talismán como distite des aí, pois, eso. E como dín, en Galicia, há de las ailas. É, <ríe> aí, aí, aí, aí. Gracias, moitas gracias. Por certo, tes xa previsto algunha publicación máis? Eh, non, en principio, solo esta. Eh, despois, si, sí, teño pensado facer outro libro, pero, bueno, de momento vou deixando pasar, porque houve uns pequenos problemas tamén así persoais, de saúde bueno, e tal. Pues entón, bueno, Primeiro, mm, facer todo ben, e despois, bueno, dentro de un niña ou dos, pues, salirá outro libro. Sí, sí, sí, primeiro un mismo cuidarse moito, que sí. é importante que se si non si non ten saúde non pode publicar. Non. Exactamente. Hay que facer... me dá sale este que vai entre as tres Eh bueno, e despois eh bueno, soa pois más adiante. Vale. Moi uh -huh. ben, pois e, e, intentaremos como se aí disemos, verdad, Armando, intentaremos sí. poñer en ese contacto con esa e eh, coa outra compañeira túa para que eh. es, agora non porque xa este último programa da da uh -huh. pero no seguinte. Pois Seguro que comenzaremos con eles Ademais, se si si son tan boas como a ti Vamos a disfrutar tamén que Coa súa aportación <risa> Eu non podo falar De mí, De mi non podo falar Porque non o sei, unhas veces sale Me ve un poema ben, outras veces é malísimo Pero bueno, bueno. Eh, salen Están aí <risa> vale, vale. Están aí, non? Moi ben, moi ben, ben. ben Como decía un escritor que Tuvemos hai pouco, dicían Tu estás escribindo Ves que non te sale ben? Leé E volves a, a escribir Que non te segue salindo ben? Volves a ler <risa> <risa> <risa> Bueno, vamos. ahí vamos, ahí vamos. Eh, Ana mm, Si tens alguna cousa máis que, que comunicarnos E dicirnos, nos estamos encantados pues nada, Simplemente que disfrutes moito Que todas as persoas eh, que están aí ao outro lado Que se animen a facer realidade os seus soños Eh, que todos teníamos, pues eso, un motivo para sonreír eh, para recibir un sonrisa para dalo, claro. claro. Bueno, que deseamos un, un espléndido verano que todos saibén, que que que ese labrego que ti mm, también practicas, también tenga sí. vos, vos frutos porque porque por cierto, la naturaleza últimamente por ahí está haciendo estragos, parece ser que hubo algún que otra alguna sí. que otra tronada desagradable, efecto Sí, la zona de sí. Na a zona, zona de chantada, chantada non? Sí. sí, destrozou moitos, moitos viñedos E, eh, bueno, son bueno. cousas que non se poden evitar Pero, bueno, bien. malo será que non se sala Porque, como Muy seguí bien. por aí uh -huh. Temos forza e eh, Somos eh, somos de Galicia e Galicia e eh, Masia, e eh, aí estamos eh, eh, tanto que Masia sea. con meigas como a ti bueno. <risa> <risa> Un meigallo, sempre hai así uns pequenos meigallos Pero deixos de cariño, de, de apertas E de alento para para seguir nada pues máis. Con moita sorte, moitos éxitos ese día nove, que Igual, que, que asínen moitos libros e que que bueno que claro. que disfrutedes de ser do boso, porque eso é creación bosa entonces sí, sí, eh, hai que intentar que, que, que, que saia ben agradecetxe moitísimo que estiveras connosco eh, que nos axudes a, a rematar este, este último programa do 2021 22 co o teu gasallo, con esa lectura tan importante que nos, interesantísima que nos fixetxe disfrutar dela no, bueno. e eu digo a e eu digo a ti, Ana, perdona eu digo xa ti que moitas grazas sí. por darnos esa delicia y enseñarnos cultura. Claro. La cultura pone de la voz